Ego Euskaregian egiko etxeetako hauteskunden ondutik aliantzak aldeik artean egiten dira, eta da bezala, ezta da sistema bat, egiko etxea osatzen delarik ikusten da, nok den alkate bilakatuko eta hori eztatu da. E, joan den larrun batean, da osteburuntan osatu baitira egiko etxeak eta alkatetzak hautatu. Nafagora botako dugu begia goizuntan eta gurekin, hortaz mintzatzeko, Euskal Egia irratiko. Mikael, buganda, egunan? Egunan irinatik. Eskabat, esplikatuko dugu Nafarroan eh, nola diren gauzak, eh, alde batetik badu Navarra-Suma, hori da eskuineko koalizioa, eh, UPN aldehdiaren inguruan eratua, eta badira aldaketaren aldeko indahak, horiek azken laurteetan eh, goberdinuan izan direnak, eta aldehdi sozialista ere hor da eta galdera haste buruntan zen aldehdi sozialistak nola jokatu behar zuen, zeggegaiten bon, aldu gora ideia orokok bezala, alderdi sozialista aldaketaren kontrakoa izan dela? Halaxe da bai. Bueno, eh, gertatu da gerta zitekeena, baina gertatu da nola eh, aurre ikuspenik okrenian. Hiz eh? gutxitan eranez eskuina nagusi eskuin atzeragoia nagusi alderdi sozilistari eskarzu. Eh? labur bilduliteke hemen nafarrua garaian gertaturikoa, Alderdi sozialistakoen gandik eh, espero zena agia lehennautik ere, hainbetan gertatu baiitira gisonnetakoak aukeran duelarik erabaki berra duelarik eskuininana alde beti Naforrooko alderdi sozialistk.gin zuen bi.000 zazpian, egin zuen bestetan eta inndu beriz ere. Ka hemen oraliteke kontuak duela hiru aste mailattzen hogeita seiian, Bosketak egin eta kontatu zenbatu zirenadik hor ikusi zen aurreko lau urteotan agintaritzen izan diren laukoek galdu zutela majoritatea, mm -hmm. eta ezer salbatzekotan alderdi sozialistaden beharrazu ukatela, batzuk horretatik galdutz eman zuten maina, beti itxaopen me bat halako zerrikitusu bat gelditzen altzen, oaino holetatan soziallisteek eginen ote zuten ote aurrerakoi diren alderdien alde ez talako ierttatu, alderdi sozialistak eginduena izan da beti modu sistematikoan. bere buruari botu eman, eta gisa honetan legea nola dagoen, bozketa bat eta bakarra egiten baita mm -hmm. udale, bil, udale Bilkuran ba zeinek zinegotzi gehien dituen, baldin eta lehendabiziko bozketan gehiengo absolutorik ezpada lortzen, Modu automatikoan aplikatzen da sinegozi gehien dituen zerrendako burua hoize dela alkate izendatua. Beraz, Alderdi Sozialistak einduenak, bera ez izanik lehen indarra bere kandidatua eman botua, modu horretan Eskuinak eskuinaren koalizioak Navarra Suma izenarekin horrek eh, baitzitu ezinegortsi gehien Ediburu eta hiri askotxotan, bada eskuindarren mesedetan izan da sozialistek mm. ehakutzi eta emalduten jokabidea. Sozialistak erabaki erabakierriak izaiten altzirelarik askenean eskuinak du irabazi, ba pentsatzen alda bazela bien arteko adostasun bat edo hori soberaju joinu hitea da. Bueno, ikusi beharko litzake pa interpretazioak ere egin beharko lirateke, zergatik hori. Bueno, aukera ke bestelakoak Eranla zuten, eh, sozialistek ez zutela inolatzea Euskal Herria Bilduren alde egin behar. Alia. Eta indar aurrerakoiak eh, alkate postuen jabe egiteko, bigarren indarraren alde eta eh, udal askotxotan bildukoak izanik, bigarren indarra ala egin datzute sozialista. Bueno, eranla zuten, Euskal Herria Bilduren alde domesedetan ez jokatuko. jokatuko. Hoi kumplitu dute, baina zoi bakarrik. Geroa bairena izanik, alkategaia edo aukeran horregonik, hor ere, geroabaiko alkatea baino nahiago izan dute eskuinaren eskutan dutzi. Behaz, horre portaera eskluiente baztertzaile hori, ez bakarrik bildukoekin, geroa baikoekin, alegia abertzale guziekin izan da. Alegria, agintaritzaren zatiño bat abertzalei eman baino nahiago, eskuin atzerako botu emana. Mm. Hemen, erratekoa da, eskuin atzerakoia jau zain den, zain, hemen, eta e, Navarra Suma izena bekin, koal koalizio izena baita, Nafar eskuina, UPN da, baina, haiekin batekin da Partido Popularra eta baita ziudadanos ere. E, Zegertatzen nahi da, Madrid aldean, ziudadanos eta Partido Popularra, boks, alderdi, ultra-eskuin neo negoziatzen ari dela. Behaz, na, alderdi sozialistak eginduena izan da, ultra-eskuindar neo-frankistekin negoziaziotan ari den alderdien eskutan dutzi Nafarroa gareko udaletako agintaritza. Huxi egindute. Zertako hori, zeren truke, zeren ordainez izan liteke? Bueno, ehilikezke kalkuloak, baina... Kontu egintzazue, oain urrena etorri da Nafarroko agintanitza, herri aldekoa, Nafarroko gobernua. Mm. Autagai sozialistak, Maria Txibitek nahiko balu, beste alderdi, abertzale, edo beste aurrerakoien botua, ez luke gizonetan jokatuko. Egintu mesprezatuz, abertzalen eta beste alderdi ezkerrekoen e, aukerak. Beaz, enten ditu beharra, hoien botorik ez duela nahi nizateko presidente. Zer nahi luken, beharaz, e, auta gai sozialista mariatxibitek izan eskuindarren botu egin. Edo nahi luken, honetan ere nafarroko gobernua eskuindarren eskutan utzi du La guztezala ere eh, egia initzetan eh, izan dira eh, gehiengo ageraakoiak politika batzu ere reman dira be gehiago euskararen aldekoak, eh, parekitasunaren alde ere beste filosofia batekin ibili direnak, Lau hauek utziko dute hala ere, starkite, utziko dute halako bat, utziko dute zerbait, edo begiz eskuinaren esku direnetan raga dira. Utziiko dute hor izaen goso bat, erranen dugu iraunduen bitartean ederra izan dela, baina hemen egindako e, itzinanamenmendu etarik e, asko arriskuutan dira? Eh? E, e, Euskararen, hizkuntzaren e, arloan eginikoak oiek beresiki, eta geho arlo sozialean egindako bestiak ere, eta, ba, ba, hori, arreskularrian dago. E, Ezekarrik, e, udalerritan, geho ikusiko du, naforokoa gintatizarena ere, horpka hor. E, e, bietako bat, edo hinen da, eskuina nagusi sozialisten e, launtzarekin edo sozialistak e, presidenzia eskuindarren e, botuekin, da, eskuindarrek jarritako baldintza pean esanlitiket. Ez pada, batoen batek dilo balitekela eta nafarorako, eh, herri alderako, eh, eginiko autuzkunde mm -hmm. hauetatik ez ateratzia gobernurik eta berriro deitu eta egin behar izatea autoeskundeako ere posibilidade da. Baina bueno, joan diren lagurteotan egin dakoeak edo nik e, uste izan deitekelak ezka oroitzapen goxo bat baizik eztiela diela izanen. Edehki, ja, Mikel Burranda, asteko bamilesker gure galdei erantzunik eta nafarroko egoera hau eksikabat urektzen uh, lagundurik. Ba bestaldi bat aste... Eru argume, segatibo itibar e bez Jungiatuta diымat giro, Administration. avezki � datar